В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Гадаю, цей випуск особливо стане до душі шанувальникам вітчизняної класики, адже в ньому звучатиме п'єса Івана Карпенка-Карого Суєта. Цей твір, написаний у 1903 році, один із останніх у творчості корифея українського театру, в якому чи не на найповніше втілилося його естетичне кредо, вкладене у вуста головного героя Івана Барильченка. «Сцена – мій кумир. Театр – священний храм для мене. В театрі грать повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі людської тривожать кам'яні серця». І кору ледяну байдужості на них розбивши, проводить в духові слухача жадання правди, загального добра, а пролитими над чужим горем сльозами убіляють його душу паче снігу. Служить таким широким ідеалам, любо, тут можна іноді і поголодать, щоб тільки певність мать, що справді ти несеш несхибно цей стяг священний. Гадаю, ця висока мораль, що через сто років не втратила актуальності, вразить і вас, шановні слухачі. Багатий селянин Макар Барильченко має чотирьох синів та одну дочку. Старший син Карпо займається хазяйством і живе з батьком. Живе дома й молодший Іван, що дослужився до писаря, але пішов у відставку. Сини Михайла та Петро вчилися, а тепер служать у великому місті. Зараз батько одержав повідомлення, що вони їдуть додому. Вся сім'я старанно готується до зустрічі дорогих гостей. Тільки Іван байдуже ставиться до приїзду учених братів. Щоб уникнути домашньої суєти, він іде в хату старшого брата Карпа. Можна до вас на постой. Заходьте, заходьте. У нас там такі прибори йдуть, як перед приїздом корпусного, ніде й примаститись. А як же, гості важні будуть. Ей, суєта. Чи немає у вас сірничка? Он на столі. Тільки не смітіть, Іванес, складайте ну, дайте у ту мисочку. А то ви завжди кидаєте, куди попало. Коли є мисочка, то можна й у мисочку. Я у вас нароблю цигарок, а потім піду на ливаду. Там на траві полежу. Трава тиха, як і я. Мни її, скільки хочеш, мовчить А вас же, хто мене? Життя Бо кажуть, ви самі винні А? Винен? Може Знаєте, занадто вже багато судців Куди не глянеш, скрізь суддію побачиш А може ж і судді винні, а? А в чим моя вина? В тім, що я писар а не генерал. Я кажу те, що чула. Знаєте, Явдохо, ви розумна людина і не пристало вам за другими, як сороці, говорити пусті слова. Є люди, що вік працюють, життя творять. Це ваш чоловік Карпо, мій брат. Падаю нить перед ним. А є люди, що все своє життя з праці других забирають, і нічого в життя людське не кладуть. Це брати мої, Михайло і Петро. І з ними носяться, як з писаною торбою. Ех, суєта. Я ж попав на корабель непевний. Корабель розбито і викинуто мене на берег. Я обмок, замерз, сушусь, гріюсь, а всі кричать ледащо. Підождіть, дайте обсохнути і нагрітися, Я нічого не кажу. Грійтесь і сушіться. Карпо теж не сердиться на вас. А батько? Ай, та. Як запряже, що скажеш? Входять Карпо і батько. Добрий день, Євдофон. Добрий день, тату. З неділею будьте здорові. Спасибі, дочко. А Івану будень спить, а в свято за роботою. За цигарками. Піду я ще поможу мамі обід варити. Так мені радісно, сину на серці, що я й сказати не можу. Як ти прочитав вчора мені телеграму, що сьогодні приїдуть наші учені, то я цілу ніч не спав. А вранці до схід сонця встав, Хожу по леваді та одно думаю, Як то Господь поміг нам з тобою повчить дітей І піднять свій рід? Михайло торік казав, Що незабаром буде статський совітник. Це все одно, що генерал. Луб'яний. Що? А от паличка отця, От не наче дерев'яна. А як придивитися, вона Лубка. Його паличка цікавить. Василина або вчителькою буде, або помагатиме матері в хазяйстві. А вчена дівчина і пару собі пристойно знайде. От гупаленки ждуть сина служби Васили. І переказували, що хочуть сватать Василину. Люди багаті. Петро кандидат прав. Виходить, має права. Всі права, не юриста, і чини посипляться на чоловіка, і гроші покотяться в кишені. Повірені, добре заробляють. Ага, нехай ще покандидатує спершу. Це ж не писар. Кандидат на канцеляриста. Ти поглянувся на себе. Четвертий місяць в запасі, і четвертий місяць лежиш та спиш. Е, ні, я не сплю. Я думаю, яких прав я кандидат. І яку роботу мені робити. Пора вже й видумати. Ага, це не так легко. Дуже довго про себе нічого не думав. П'ять літ була готова ложка, миска, одежа, квартира... А тепер обернувся назад, Як в тумані, все манячить, Нічого не розберу. Заглядаю вперед, В далеку і нічого не бачу. І от лежу та й думаю, що його робить. Скрізь хвилює море житейське, А мій човен без весел і без терна. Куди, як мені пливти, і чим його гребти, та й до якого берега причалити? З тебе був би добрий комедіянщик, їй Бог. <гум> <гум> Талант, бачите, чи що? Мені це кажуть всі, та я боюся свого талану. І все на штуках. З малкою до цього часу комедію якусь представляєш. То в Америку чогось тікав, то через голову перекидався, як млинок, то на ходулях ходив, то пищав цвіркуном, то свистав соловейком, учителям язика показував. А тепер лежиш і думаєш, хоч би соловейком свистав, однако у нас соловейків капасні коти поїли. Забув на лихо, а то б я вже вас розважив. І вся твоя біда у тих кумедіях. Через них ти і вчився погано. Ну, чого ж погано? В четвертім класі на другий рік мав всього-навсього чотири двійки. Мало. А через що ті двійки? На канікулах би вчитися. Брат же Михайло був в університеті, міг би дещо показати. Де залізе в бур'ян і цвірче цілий день цвіркуном. А ввечері в дерезі свистить соловейком. Ну й шукаю, щоб учився. Тату, коні вже запряжені. І мама сердиться, що ви не їдете на вокзал за братами. Кажуть, що ви опізнитесь. Треба поспішити, щоб не опізнитися. Та ще рано. Та ти охота татові самому їхати на вокзал. Тут всього дві верстви. Рад, що таких дітей діждався. Ага. Щастя, що батько тебе діждався, а то все суєта. Братіку, мені треба купити новеньку шляпку. Бо у мене стара не мав чим піти до церкви. Чуваш тільки шляпку. А бо моєму треба і рукавички, і модне плаття, і мантильку, і зонтик. Ну, а як же? Вісім літ носила в городі шляпку, а тепер що мені надіти? Не вже запаску. Ти ж перша не ходила вдома в шляпі, а тепер як нарядися по городському, то будуть люди сміятися, пальцями тикати. Та як же мені одягатись? Як усі багаті хазяйські дочки нашої околиці, одежа повинна відповідати становищу, в яким чоловік живе. А я не знаю, чим ти хочеш бути. Чи хазяйською дочкою при батькові, при матері пильнувати господарство, чи може учителькою будеш? Я хочу вчитись. Я хочу лікарем бути. Ну, а ти будеш виписувати на одну бородавку кварту азотної кислоти. Я не знаю, як батько. А я не згоден. Я вас повчив, а тепер пора своїх дітей учити. Хіба ти нас учив? Спитай батька. Земля батькова то батько учив усіх нас. Спасибі, що цінувала мою працю. Земля сама не годує. Треба працювати біля неї. Обізвався працювати. Карпо один робить, а ми всі пороззявляли роти, як каліки, та й кричимо, дайте та не минайте. Може ти, каліка, а я ні. А що ж ти робиш? Чим ти відрізняєшся від мене? Я? Вісім класів скінчила. А ти що? Старший писар корпусного штабу. Хх, великий чин. <реш> Діло не в чині, а в начинці. От візьми порося. Ну що воно? Свиня. А начини його доброю начинкою, дуже смачна штука. Так і людина. Ти думаєш, як я писар, то на мене можна і пхекати. Помиляйся. За ці п'ять літ я стільки прочитав добрих книжок, що тобі й не присниться, і горя набрався. І де чому навчився такому в суворій школі життя, чому ніяка школа не навчить? Бачиш, що ти навчився базікати. <сум> Слухай, Васечко, а? ми все балакаємо з ножа, гостро та вразливо. Ні, так не годиться. Давай будемо говорити як брат з сестрою. Говори. Виною всьому наше виховання. І я розумію, що тобі нелегко помиритися з тим станом, з якого ти вийшла і куди тебе фортуна тягне Силоміць назад. Ніхто мене не може присилувати жити на хуторі. <рес> так не в силі ж діло. От ти хочеш бути лікарем. Це хороші мрії. А от чи можеш ти бути лікарем, про це й не думала. Не кожний художник-художник, не кожний письменник-письменник, і не кожний лікар-лікар. Скрізь нужен талант. Це перш всього. А друге, ти не довчийся, бо це нелегко, тільки марно згаєш час. Що ж то я така дурепа? Сама середня людина. Для чого ж мене вчили в гімназії? Щоб не ходила в тьмі, а в світлі, щоб розумніша була. Щоб була в поміч матері, а вийдеш заміж, щоб була хорошою доброю жінкою своєму мужу, освіченою матір'ю своїм дітям. <рес> жінкою, матір'ю. Для цього не треба було кінчати вісім класів. А тепер за кого я піду? Для сусідніх наших козаків я й багата, і учена, бояться навіть сватати. Та я й сама не піду за неосвідченого, гречкосія. Для освіченого чоловіка іншої верстви я бідна і простого роду. Такий мене не візьме. А будь я лікар... Та сама б женилась. Відчепись! Ну що в мене замість віддати? Я не хочу замість. <рес> Ніхто ж тебе не сілює замість. Це так говориться. До речі, ти маєш право учительки. Учи. В селі де, крім противних дітей, ні одної освіченої людини нема. Ні до кого слова сказати, ні з ким душу відвести, ні опери, ні театру. Училась, училась і на тобі. Сиди на хуторі, глечики мий. Ой, ой, нещасна ж я людина. І для чого тільки дівчиною родилася? От брати Петро і Михайло будуть жити у місті серед підходящого громадського життя, а я вас не воно! Бідні, нещасні люди вирвуть мале дитя з сільського ґрунту і пересадять його на інший. Помалу-помалу воно там коріння пускає, Садовники його обріжуть і заставлять рости так, як їм здається, що воно гарно. І виходить каліка покруч, гіллям вниз. От і ми всі покручі, від мужиків відстали до панів не пристали. От і я покруч, каліка, і живу у тебе на шиї. Ну, ти не серце на мене, що нічого не роблю. Я скоро візьмусь за діло. Відпочивай. Думаєш, я не розумію, що ти утомився і тілом, і душею? Розумію. Я рад, що ти вернувся в доброму здоров'ї, бо признатися тобі Дуже боявся, щоб ти не попав у дисциплінарний батальйон. А що ти думаєш? Діти взагалі не розуміють, що вони роблять і чого хотять. Часто це бувають оригінальні натури. Вони не місцяться на тім прокрустовим ложі, на яке їх кладуть. Ну і пропадають. Добре, що я в свій час зрозумів, що мені треба... Обрізать своє серце і раптом перемінився. Слава Богу. А от все ж таки стою на роздоріжжі. І яким шляхом іти, не знаю. Входить Демид Короленко, закоханий у Василину, сільський учитель. Демиде, здорові були. Дуже рад вас бачити. Як поживаєте? Спасибі. Живем серед натури, здається, натурально. Щодня бачимо, як на світ благословляється, як сонечко сходить. Цілий день працюємо і, втомлені разом з сонцем, відпочиваємо. Радісно і мило так жити. Іван – писар корпусного штабу в запасі. Ой, як же ти перемінився! Ледве пізнав, а більше здогадався. І погляд не той, невеселий. Що ж поробляєш? Давно вернувся? Та, от чотири місяці як вернувся, і весь час лежу та й думаю, що робить. А ти? Учителюєш? А як же? Випускає неграмотних грамотіїв у світ. Та ну вже й неграмотних. <сум> Сам брат учився в сільській школі. На екзамені читав, не розуміючи нічого. На берегу пустиних волн стояв вам дум великих пом. <рес> а через два роки зробився неграмотним. Нема чого читати, а найгірше, що не розумієш, те, що читаєш. Ну й покинув, ну й забув. Одначе у вас он чудова бібліотека, а поговориш з вами, то думаєш, що ви скінчили вищу школу. То вже як брати почали вчитись з гімназії. Та я з їх помічу наново почав учитись І от за 15 літ мало-помало зробився грамотним. Стривайте, як же це? Ви мені казали, що поїдете на учительські курси. Я і приїхав на курси. Де ж тут курси? У вас? Я приїхав повчитись. Хіба і ти вже грамоту забув? Та ні. Я приїхав повчитись хліборобству. Жартуєте? Ні, щиро кажу. Додумався я до однієї ідеї. Бачите, учителювати в сільській школі і не працювати біля землі – прямо такий гріх. От подумайте, я щорічно п'ять місяців нічого не роблю в школі. На вакаціях учителі здебільшого робляться акторами і грають припогано-аматорські спектаклі. А я хочу завести маленьке зразкове хазяйство при школі на трьох десятинах. І думаю згодом, коли моє хазяйство піде добре, подати у земство проєкт, щоб при кожній школі було таке хазяйство, де б діти бачили, як треба землю обробляти. Щоб не дряпали її, як дряпають батьки. Без системи. Чудово, Хороше діло! Ідея золота. Тільки вам треба буде самому всяку роботу робити. Бо на малому хазяйстві не можна наймітів держави. А звичайно, звичайно самому. Для того я й приїхав, щоб робити. А на який строк? Я думаю, що до семена всі роботи пройдуть перед очима і скінчаться. Певно. Дуже рад, дуже рад такого робітника мать. То я вам заплачу в строк до семена по вісім карбованців, в місяць на моїх харчах. Що? Мало. Така ціна. Біг не дам. Та ні, я не розумію, за ві, що ви хочете мені платити як строкового? Щоб робота була справжня. І щоб ви були справжнім робітником. Інакше нічого не буде. При цій тільки умові ви навчитесь і побачите, чи можна так зробити, як то вам тепер здається що це тільки ті благі бажання, якими вимощено пекло. Ну, знаєте, я, їй Богу, не знаю, що й казати. Це не наче ви хочете посміятись, стати на перешкоді. Борони Боже, скажіть мені щиро, ви хочете робити чи так тільки? Розважати, за сучу. Робити. Ну, а за роботу платять. Який же ви будете робітник? І яке у вас буде зразкове хазяйство, коли ви будете робити досхочу? Це буде химера, а не праця. А от коли я вам заплатю, і ви візьмете на себе обов'язок справжнього робітника, то це привчить вас до робочої дисципліни. І після строку у вас перед очима буде ясна стежка. Ви не будете себе обманювати. Певно знатимете, куди приведуть вас ваші хороші жадання. Правда, діло, у кожнім слові життєва правда. Привикнуть до робочої дисципліни – це не слова. Тут зразу побачиш, чи ти годишся на діло. Робоча дисципліна – важна річ. Куди б молодий чоловік свій путь не направив – «Скрізь робоча дисципліна поможе стати на тверді ноги». Робоча дисципліна. Це слово зразу перевернуло мене. Я наймаюсь до тебе в строк до семена. Приймаєш? З радістю став Могорич. За обідом вип'ємо. І по случаю приїзду братів і Могорич. О, неначе лантух піску лежав на плечах і раптом сунувся – так легко стало. Ну, тепер і я чоловік, хочу строковий. Ну, як так, так так. Нехай буде по-вашому. Стаю і я в строк. Тільки не годуй кандьором, бо підніму бунт. <сум> <сум> ну, пани мої робітники. Хоч сьогодні неділя, а поки приїдуть гості, мені треба заглянути по господарству. Ходімо і ми з вами. Е, Карпе, е, слухай. Я начну свій строк з вівторка. Чу? Ну, а то приїдуть брати. Ну, хочеться ж побалакати. <рес> ну, ну, а страшно. <рес> а що ви думаєте? Зразу будуть сміятися ваші робітники? Справжньої роботи не сміються. Правди приїхали. Суєта. Вся сім'я Барильченка за святковим столом. твоє здоров'я, Ну, братя, вип'ємо ще за здоров'я батька й матері. Що годували нас, одягали, учили і до розуму довели. Будьте здорові, тату. Ваше здоров'я, мамо. Здоров Випийте здоров живі, мамо, Явдохо. Пошли, Боже, всім щастя. Щоб, щоб ви наш рід возвеличили і прославили. Щоб до генералів дослужились. Спасибі! Дослужимось. О, от тепер би кофійку та гавану. А ти сину й забув кохвію купити? Забув. А, а гавану то дорога цигарката. А. -а, -а. Заспівать би, га? Іван, за цвірчі брат з Після такого біду приємно посміятись і згадати дитячі літа. <рес> Ні, свисне соловейком. Забув уже всі штуки. Не вже От жаль, давня річ. А як з театра виводили за те, що цвіркуном кричав? Забув? Про це недавно згадували. Ні, я цього не забув і не забуду. А от мені цікаво, чи ви з Михайлом Пам'ятаєте, як вас обох виводили з церкви за вуха? Коли? Бог зна що вигадав. Ніколи я не повірю, щоб Михайла або Петра виводили з церкви та ще за вуха. Отже, їй Богу виводили. Не вірю. Вигадки. Він же тату тоді не був учителем, а дитиною. Петре, невже й ти забув. А виводили. <ріст> Чорт зна що. Може, Петра й виводили, тільки не мене? Обох вивели. <рик> Пам'ятаєш, ми були раз на страсті, і я тобі показав на трубочиста, що стояв у церкві, як скагли виліз. Ти розсміявся і ухопив себе за носа, щоб не вибухнув сміх, та надувся а рука сприснула з носа Ні. і ти кикнув на всю церкву. <рес> а, я, а я й собі. Де не взявся кучерявий сторож? Пам'ятаєш? Ага. Так оцей самий кучерявий сторож взяв одного і другого за вуха і так як пару бичків, співаючи разом з хором розбійника, вивів нас Церкви. <ріст> І нічого подібного Нарешті це зовсім лишні згадки Охота Мама може пригадати, що й не такі випадки Коли ми спали в колисці Зовсім лишні А все, Іван Може б ти заснув сину? Ні, посидю з вами Мені дуже приятно з Своїми, Бог його зна, коли ми побачимось А я думаю, завтра їхать Як? Оце вигадав Два години бачилися, на третій війшов у хату, поздоровкався та й назад. Ми ж на тебе в сіні надивилися. Посидь, сину, з нами. Я рад душею. Я б сидів би біля вас, може, все своє життя, якби не так склались мої діла. Які там у тебе діла? Екзамени покінчив, гуляй давгуста. Другі діла. Як будете знати причину, то ви й самі скажете, їдь, сину. Я просив, щоб тут засталися тільки тато, мама, Карпо і Явдоха. Вибачайте, мені треба навідатись до дітей. А ми ходімо усі в Леваду. Там полягаємо під великою старою вербою і поспіваємо. Я люблю цю вербу, вона давня-давня і так нахилилася до води, немов вітається з нею, а як зашумить своїм листом. Наче шепоче воді любовні речі. Ого! Та ти поет! Ну, а я? Через пів години приходьте сюди та заспіваємо. Я вже давно чув спів. Добре, добре, Раз. добре. Раз. добре, добре. Раз. У вас, наче, сльози на очах. Чого це? Заспокойтесь. І від радощів сину, і від печалі, що так хутко від'їздиш. Тільки один карпо зануками спасибі і біля нас. Бачите, мамо, От у карпа є з діти, онуки ваші, і ви радієте, і я хочу, щоб і в мене були діти. Треба мені женитися. а через те я повинен вас зараз покинуть, бо в мене є молода і треба її навідать. Молода є, ти хочеш жінитись, слава Богу! Нехай Бог благословить! І пошле тобі щастя! А хто ж то дівчина, сину? Де вона? Чи я вона якого роду? Дівчина гарна, інтелігентна, скінчила Смольний інститут з шифром. Господи, господи, які є дівчата? З шифром? А що ж то сину? Особий знак достоинства, тату. Достойно виходить. Дай, Господи, дай Господи. Дочка полковника Наталія сорокатисячникова. І придає добре. Це, тату, прізвище таке. А. Ну, знаєш, воно не даремно таке прізвище. Сорокотисячні, мабуть, багато. Я не знаю, тату. А чому не розпитав? Розпитай, сину. Там, хоч вона й достойна, все, знаєш, прийде не вадить. Ти ж хто, скоро сам генералом будеш. Вона одна дочка, що є, то її. Ага, одна. Ну, це добре. Вже як одна, то, звісно, все їй дістанеться. Чорнява сину. Чорнява, мамо. А очі сині, як намальована. То ти ж її привезеш до нас, покажеш. А може б? Старим поїхали на оглядини. Так годиться сину, вони б нас побачили, а ми її. Далеко це, мамо. Вони тепер за кордоном, на рів'єрі. Батько її лічить очі. Бояться, щоб не осліп. Ото нехай Бог боронить. Так ти аж туди поїдеш. Треба їхати. Не можна інакше. Ми умовились з Наталією Петрівною там побачитись. Ти розумієш, не поїхати вийде фе хамство. А поїхати грошей треба. У мене є небагато, я зберіг, скільки міг. А вернувшись, треба мешкання, гарне повара. Хоч на перше время, знаєш, рідня, наш директор дядько, та й батько полковник. Потім можна буде перевести на демократичну ногу. А зразу, то воно і для кар'єри теж. Ти все розумієш, що там тобі розказують. Та я одно розумію, що тобі грошей треба. До зарізу! Хіба не можна, сину, тут їх підождати? Навіщо терять гроші по чужих краях? Не приходиться. Слово дав, що приїду, і вони там ждуть. Як же так? Скажуть хвастун, мужик, бідняк, і, і, і справді, розумієте, вийде по-свинськи. Напиши, сину, що грошей нема. Ну, мамо, більше на мене теряли. але поможіть в останнє. Дайте 500 рублів. Брат Карпо, ти достойніший із людей, порятуй. Та де ж я їх візьму? Мені на уборку трави і хліба треба немало. Да ще й Петро, і Іван, і Василина попросять. Я не знаю, що робити. Виручай, виручай, виручай. Послідній раз, тату, мамо. Може, позичить у Кравченка? Він дітей не вчив, то в нього гроші є. Та є, то є. Так треба процента велико заплатити. Знаєте, який Кравченко? Ну що ж маєш робити? Воля ваша, як ви согласні, то я поїду до Кравченка. Ну а що ж робить, коли треба? Голубчику, я сам почуваю, як тобі важко тягтись. У мене серце було, що ми тебе так виснажуємо. Але що ж робить? Будь я простий, зовсім неосвічений чоловік, цього б не було. А раз, брат, вліз цю шкуру, тягни за другими. Попробую, я, тату, візьму у Кравченка, якщо позичать, тисячу. Бо як не стане на всі видатки, то знову бігать. А так, урожай хороший, то якось викрутимось. Поможи тобі, Боже. Тату, мамо, я, я, я, я, я не знаю, як вам дякувати за цю допомогу, розумієте? Обіцяв знатній баришні приїхати і не поїхати, хоч, хоч кулю в лоб. Захисти тебе, цариця небесна. Навіщо все це добро здалося, що ми маємо, коли через 500 карбованців прийшлось би вбити себе. Цур йому не говори так. А коли ж, сину, твоє весілля, ти зарані дай нам звістку, щоб ми приготовились. Треба ж весілля відбути гучно, щоб усі знали й бачили, на кому ти женися. У нас, мамочко, ніякого весілля не буде. Тепер не та мода, що колись була. Особливо серед знатних людей, де я беру собі жінку. Як? Нема весілля? Нема. І не вінчаються. Ні, вінчаються. Тільки після вінця молодий і молода зараз на поїзд. І поїхали там куди на неділю чи на місяць. О, як. Все не так, як у людей. То це ми не погуляємо на твоєму весіллі. І невісточки не побачимо. Як можна? Я потім зберусь і приїду до вас. Або ви до мене приїдете, то й побачимось. Дивно якось. Не знаю, що й сказати. Може, воно й добре. Тільки щось у мене до такої моди серце не лежить. Весіля в дорозі, на поїзді. Ні людей, ні музик. Це не весілля. Здорові були! З неділею, сестро. О, брат Терешко! І де ти взявся? На приїхав. Здорово, Макарю! Чув ще позавчора, що приїдуть учені-премійники. Взяв свого Матюшу та й поїхав, щоб побачитись. А це ж певне Михайло. Я дядюшка. Пан, справжній пан, і підступати страшно. Поцілуємося, чи що? Ну як же, я для вас не пан. І не паном є, бо вуса пахнуть так, наче м'ятою чи любистком. Гарний, а мундир, аж який? Ну, вже я своїх меншеньких хочу. Може і мені, Бог, пошле щастя, діждатись такого пана. Матюша перейшов у перший клас, Бідовий, там, брат, читає, заслухатись. От я недавно читав у Чайному домі Трезвості, так, йому там, так там, що тільки ой-ой-ой? У нас село величезне. Так трезвий театр поставила, і самі наші парубки, і чоловіки, які помолодші, роблять представлення. Все йде за проводом нашого писаря. Він перше служив у театрі, а тепер писарем так зна це діло. Скоро все містечко буде приставлять, і нічого, розважають. Оце зимою ніч довга, а там і не оглянишся, трошки послухаєш, трошки поспиш, її півні заспівали. Це добре, дуже добре, що в селі є театр. Корисна розвага. Одно погано, що менше почали прясти й ткати. Як тільки представління є, то вже ткачі й пряхи там. Прядуть, Туди нашого Івана не достає. Вернувся. І що ж, дослужився до якого чина? Старший писар слава Богу, і за це Все ж не простий, мужик Писар, брат, тепер важна птиця Ой, забалакався з тобою А коні стоять нерозтяжені І матюша сидить на возі Я зараз Що ж би я своїй невістиці подарувала Так усе нас хороше не придумаю та я, сину, і не знаю, що можна подарувати такий знатний та ще багатий панецці. Краще, мамо, нічого. Бо подарунок треба зробити не менше, як сто карбованців. А, а де ви їх візьмете, коли от і мені треба дати, і тому, і другому? Нехай вже колись те зробити, як менше буде розходу. Е, ні, сину, не можна так. Мені покійний батько Макарів, ваш дід... Як я йшла під вінець, подарував самими червінцями сто карбованців. Так вони й лежать у мене. То я їх тобі, сину, віддам, а ти від мене подаруєш своїй... Е, як її звуть? Наташа, Наталка. Еге, еге, Наташі подаруєш, щоб вона знала, яка в тебе приязна мати. Хоч і просто, а обхід мовляв, знає. Спасибі. Спасибі, мамочко. Це мені дуже приємно. А Наташа буде он, яка рада. Іди, іди, іди матюшо, іди. Що шо, з того, шо, що він губерський учитель, а все-таки твій двоюродний брат. О, он, глянь, бачиш, який мундир. Такий і тебе буде. Будеш учитись, будеш паном. Тільки не цурайся, мені сучий син, батька. Ану, здоровкайся. Уштивий, поштивий, вже й воно на що закінцювилось, а ще к ногу приставляє. Сказано, наука. Одне мені тільки боязко таку чи шуче, шуче, шуче, сучої пари дітей з посліднього пнеся, а потім дивіся і вийде такий суписок у Білоконенка. Ти знаєш, Макарю, Білоконя? Сидора? Еге. Син його тепер брат у війську, ротмістер, шквадроном командує. Неабив, що все ж таки син, Білоконь же на нього стільки потратив, одного коня купив за 300 рублів. І що ж би ти думав, поїхав старий до нього аж у Варшаву, так він його супостат не прийняв». Були гості, так поки гості, не а старий сидів на кухні з деньшчеками. Ну я уже не подивився на те, що він народ-містер, скотина. А ти, то, товарний чуственно. Позоромся батька прийняти при всіх. Ха. Ти мені вилупок дивись, я брат сердитий і палений. Я не білоконь. Вернувся додому і давай хліпати, каже, син дуже запонів. Хи ж кислице, ти дурна, та його, його при всіх оцях. Нехай би тільки одважився мене зневажати. Хто тебе родив? Я. Хто тебе вивчив? Я, хто тебе ротмістром зробив? Я то пси, я, топси, я, то за чуба, та в морду. Отак їх треба вчити, щоб проти роду носа не драли. Чуєш? Хто соромиться простоти свого батька чи матері, простоти свого роду, такого не варто і чоловіком назвати. Чуєш? Бачиш? А, який мундир, губерський учитель, Це ж тобі не яка-небудь свиня. А бачиш, поштивий до батька, до неньки. Гляди мені. І я буду поштивий. Вот, побачите. О, ты ж каналія. Та да я знаю, что ты гарний хлопчик. Это так только говорится, что есть вот такие выродки. А как он читает? Ох, чудово. А ну, прочитай. Матюшо напамять гуси. Ой, да я ж забьюся. Доратись, Можно? Идите, идите, идите. перебили. От якби ти, Михайло, почув, як наш Іван співає, ой, здається ж, дядько, Терешко. Уже й здається. Та він же ж, він, який лисий чорт. Ач, дівка, виросла, хоч сьогодні заміж. Діждалася, сестро. Слава Богу! О, да чого ж ты плачешь? Танцуй, радіє. А не матюшка Василина, э, матюшка, оце твоя дую сестра. Василина, батчика-панянка, а все через те, что училася. А ну, здоровайся, сучи, сын, хо хо А теперь катань напамнеть гуси! Гуси! А! <рес> Знову! Знову поміша! <рес> Даром! <здоров, здоров. Я, рес> це мій матючка! <рес> Здорово, петре, Петре! А-а-а! А це ще й. Може! Та ви мене знаєте! Учитель Демид! <рес> Панків! <рес> <рес> знаю, знаю! Славний козарлюгашов! Може, не правду кажу Василину? <рес> <рігаз> Егеге, то й учені соромливі, а я думав, що тільки наші сільські раків печуть. Не буду, не буду, не буду. Е ну що ж, Іване, добра солдатська каша. Добра, дядько, тільки вдома краще. Звісно. <рігаз> ну, а ти ж, Пет, Петр, як прокурором будеш чи як? Ще не знаю. Ще тільки поїду на службу. Кандидат прав. Ага, розумію. розумею. Я брат сам кандидат, только на старшину. А він выходит на прокурора. Всі права має. Ну, заспівайте еще-небудь. Я так люблю украинские песни. И я подтяну. И я люблю. У нас у трезвости чудово співають по нотному, писар на слово ноту знає, ну й муструє. Іване, заспівай, чудово ж співає. Співай, Іване. Тягніть, підтягуйте, підтягуйте, то я буду. Сам, сам. А ні, гуртом краще. Гуртом гуртом гуртом, гуртом, гуртом, гуртом, гуртом. Ой, за когола сива Ляпають. І матюші теж ляпали. Матюшо, катай на пам'ять гуси. Гуси? Ну, брат Іван, ти талант. Колись ти дражнив, Соловейка, а тепер сам співаєш як Соловейко. І скажи на милість, де в тебе голос узявся? А, який там голос? Талант, талант. та так здається. Хата мала, голос великий. Талант – це видумка. Нема кращих, ти будеш гарний Ні, знаєш, як там не говори, а талант зразу витко Серед усіх чуєш е, теплота голоса, якась така, як би сказати, іскра Щиро раю тобі на сцену Боюся Здавна комедіянщика боїся вже коли Михайло каже, то він зна. А зна, зна, Михайло, Михайло зна. От він зараз послухає мого матюшу. Матюша, а ну-ка, на пам'ять гуси. Гуси? І чого б я боявся? Нема певності. А що, як я сяду не в свої сани? А театр засмоктує чоловіка. І що саме гірше, що в цім ділі пишно буяє самопевність? І чоловік теряє самокритику. Кому завгодно можна доказати, що він помиляється і погано робить свою роботу? Акторові ж і письменникові ніколи не докажуть, що вони не мають таланту. А через те так багато поганеньких акторів і письменників. Іменно свята правда, ніколи нікому і нічого не докажеш. От у нас у Трезвості читав мій Матюшка гуси, а Кручків Оксен читав, ой, дай Бог пам'ять Матюшу, що Крутків Оксен читав. Сиву кобилу. Е-е-е, сиву кобилу. Так одні кажуть, що Матюша кращий. А другий, що Оксен? Я вже мало не бився старим крутком. Виходить, що хоч говори, не докажеш. От ви самі почуєте, як Матюша читає. Матюшо, катай, напам'ять гуси. Слухайте. Гуси. Гуси. Гуси. Гуси. Придлиною хворостиною мужик гуси. Хворост. Придлинною хворостиною Хворост. мужик гуси. Нам вороз продавав. Не, не, не перебивай. Слухай, і він правду, так істин, само читає, істину, як, я, і я, і я, правду, як і, і... і ти. Ну, катай, катай далі, катай. Ну, бачите, Ну, починай сразу, не перебивай. Гусы, предлиною хоростиною мужик, гусы, на город продавать. И правду истину сказать не очень вежливо, не очень вежливо чистил свой гурт гусиный. На Парижи спешил, спешил базарному он гню, а где-то прибыли косня. Нет, нет, нет, нет. Гуси! Не, не. Нічого, нічого, матюшечко, і так гарно. Талант. Ну, хіба я не бачу, а кругом заздрість і всі кажуть, оксент краще. оксент краще". Ну, Михайло, ну, а як тобі здається? Добре, тільки акцент? Оксент, оксент, і ти оксент. Хто тобі сказав? Та нехай твій акцент тричі вмийться, а проти мого Матюші не вийде. Я не чув акцента. А коли не чую, так і не говори. А то й ти сюди акцента приплів. <рес> то ну так. Крім того, дядьку, я вам ще скажу, що Матюшу рано пускати на сцену. Це псує дітей. От такої. Всі будуть славити своїх дітей, всі будуть у трезвостях приставляти, а мій Матюша буде задніх. Ни брат, не на такого напав, ми штурмом візьмемо. Всі приставляють і Матюша буде приставлять. Він талант, сам писар казав, що він талант. Слухали першу частину п'єси Івана Карпенка-Карого Суєта. Ролі виконували Олександр Юрський, Варвара Чайка, Петро Беневельський, Олексій Ватуля, Сергій Олексієнко, Євген Пономаренко, Надія Новацька, Любов Комарецька, Ольга Рубчаківна, Марина Кропивницька, Микола Яковченко, Гнат Юра, Наталія Міщенко, Віктор Цимбаліст. Габріель Неліду, Марія Шульга, Петро Бойко. Запис артистів Київського академічного українського драматичного театру імені Івана Франка 1953 року. Продовження слухайте рівно за тиждень о цій порі в театрі перед мікрофоном.